בוקר טוב מאזינות ומאזינים ברשת א' זאת חוגה ביניהם דלקן עם צביקה מולשוביץ ועם שמואל וקנין כזה היה צפיף, אני מעדיף לתקליטור לקרוא צפיף, קומפק דיסק, צפיף, צפיף. <laughs> <laughs> אז המרחב הגדול של התקליט היה קטן הרבה יותר בצפיף, כלומר אותו זמן היה מתורגם להרבה פחות מרחב. מכל מקום, <laughs> יש זמן ויש מרחב בתקליט, ואנחנו, כלפי המאזין ששומע אותנו באוטו או בבית, אנחנו באמת עשויים רק מזמן, לא ממרחב. והחוגה שנגזרת מן השורש חגוג, מביעה תנועה, ואם אין זמן, אז גם אין תנועה. אז יש סכנה שלא נהיה כאן, אנחנו מדברים על זמן, שמואל. כן, יש סכנה שהתוכנית תיפסק, ולו גם בגלל המחאות של יצרני את בארץ עלה, על הכינוי צפיף. אבל הנושא אה, אה, שהעלית הוא נושא קלאסי. ב, אה, בקטעים בפילוסופיה שעוסקים בזמן. יש כאלה שנותנים לזמן תכונות זמניות, ויש כאלה שנותנים לזמן תכונות מרחביות. בכלל זה מאוד מתסכל. בכל פעם שהמין האנושי מנסה לגעת במהות, בכל פעם שהוא מנסה להסביר משהו, לגעת בנצח, אם להתנסח כך, ביקום עצמו, בכל פעם כזו מגיעים לשבר, מגיעים לנקודה של אי הבנה. ולבסוף, כפי שניגע במהלך התוכנית, גם לייאוש. הפרדוקס היא גם מילה טובה ברשימה שנתתי? פרדוקס זה אחד הכלים הלוגיים, פרדוקסליים, להדגים את הסבר, את הייאוש, את עוצמות הייאוש, בפירוש כך. הנושא הראשון הוא, הבעיה הראשונה היא כמובן אופיו של הזמן. כולנו חווים זמן, כל אחד ואחד מאיתנו. אתה ודאי, כמנחה של תוכנית מהסוג הזה, מאוד מודע לזמן וער לזמן. אתה חווה את הזמן, אני מניח, כרצף, או כמשך, או כזרימה. אבל כולנו יודעים שניתן למדוד זמן ביחידות בדידות. למשל, לכולנו יש שעון, בשעון יש מחוגים, המחוגים קופצים מנקודה לנקודה, ואנחנו מכנים כל מרחק כזה, שנייה. שמת לב שאמרתי מרחק, וגם הדגשתי את המילה? ואכן, קשה לומר האם הזמן הוא תכונה מרחבית, או האם הזמן נבדל מהמרחב. האם הזמן הוא יותר רצף? האם הזמן הוא, יותר, הוא אוסף של נקודות בדידות? האם הזמן הוא נניח תכונה של העולם החיצוני? או האם הזמן הוא משהו שקיים בתוכנו? מודל שלנו? משהו חושי? משהו מנטלי? כלומר, נגיד אם לא היינו, האם היה זמן? למשל, זו אחת השאלות המעניינות. אם לא היינו, האם היה זמן? מהו אלוהים? האם אלוהים הוא גם משהו כמונו, רק יותר בגדול, שעצם תצפיתו יוצרת את, ה, את הזמן? השאלות האלה, דרך אגב, חלות גם על המרחב וגם על היקום וגם על הבריאה וגם על היצירה. זאת אומרת, הן חלות על, על רצף שלם של נושאים. אבל כיוון שהתוכנית עוסקת בזמן, אז אנחנו דנים בזה. המון זמן רצינו לדבר על זמן, וזאת הייתה היוזמה שלך לדבר על זמן. כנראה שהזמן מציק לך יותר מן המרחב. כן. אני חושב שהזמן הוא בעיה מאוד מאוד ייחודית בפילוסופיה ועוד יותר מכך בפיזיקה. קח למשל את התכונה המאוד מוזרה של הזמן. אתה יכול ללכת קדימה ואחורה, למעלה ולמטה, כלומר בכל אחד ואחד מהמרחבים המוכרים לנו, מהממדים המוכרים לנו, סליחה, אתה יכול לנוע קדימה ואחורה. כל ממד כזה הוא הפיך, או במילים אחרות סימטרי. הזמן הוא הממד היחיד המוכר לנו, אם אכן הוא ממד ואם הוא אכן מוכר לנו, שהוא בלתי הפיך. זאת אומרת, אנחנו נעים רק קדימה. אי אפשר לנוע אחורה בזמן. לכן ההיסטוריה לא יכולה לחזור על עצמה. ההיסטוריה יכולה לחזור על עצמה, ויש שאלה האם היסטוריה היא זמן או לא זמן, זה כבר הגל. זה נושא, נושא מאוד, מאוד מורכב, מאוד סבוך, אני מציע שלא ניכנס אליו, אבל זו, זו הדגמה לאופיו המאוד ייחודי של הזמן. הזמן הוא מאוד שונה מנושאים אחרים בפיזיקה ובפילוסופיה. תמיד דיברו על, ה, על הזמן כמשך. כרצף, מקדמת דנא. זאת אומרת, אנחנו מוצאים למשל אה, אה, פילוסופים כהירקליטוס, מדברים על הזמן כתנועה ומשווים את, ה, את הזמן לנהר. הירקליטוס דיבר על, על שאלת שימור הזהות, זו גם כן שאלה מעניינת. כולנו נוסעים בזמן, אנחנו מין, אה, מין תיירים ב, בארץ הזמן. כל הזמן הכל משתנה, האטומים שבגופנו מתחלפים כל הזמן. אחת לכמה שנים חלק הארווי של האטומים בגופנו מתחלף. אחת לכמה דקות מסות מים ענקיות נוסעות בנהר, והנהר עצמו משתנה. היא רק לתושל האם אפשר להיכנס לאותו נהר, נהר פעמיים. זאת אומרת, האם המהות עצמה לא נפגעת בזמן? האם יש מושג כזה של שימור הזהות או שימור הישות? האם הזמן... ומעברו, פירושו שאנחנו הולכים ומתאבדים מרגע לרגע, משנייה לשנייה. האם, זה, האם הזמן הוא, בקיצור, מוות? זו שאלה מאוד אנושית. כולנו הולכים אל, אל החידלון, כולנו הולכים אל הכיליון, וכולנו מאוד מושפעים מקרבתו של המוות. ואני מניח ששאלה של שימור הזהות והפחד מאובדן הזהות, היא, זה, זה נושא אנושי. אבל אפרופו השאלה הזאת, ואפרופו הזווית האנושית הזאת, עירקליטוס נגע בשאלה מאוד מאוד חשובה, והיא הקשר בין זמן לתנועה. עירקליטוס גם לא היה היחיד שדיבר על הזמן כ... כנהר. אני רק אזכיר שהוא היה מאוד קדום, הוא... כן, הוא לו חי היום היה זקן קצת. הוא היה זקן, הוא נולד מינוס 535, כלומר. אמת. הוא לפני הספירה המקובלת, 535. אמת, אמת. הוא אכן היה לפני הרבה זמן. 2500, כן. אבל הוא לא היחיד שדיבר על הזמן כנהר. ניוטון למשל, בפרינציפיה נטורלית, דיבר על הזמן כנהר, ואמר שהזמן הוא נהר שזורם בקצב אחיד וקבוע. כלומר, הוא הניח שיש דבר כזה. הוא הניח, ראשית, שיש זמן מוחלט, חיצוני לנו, לא תלוי בנו, לא תלוי באירועים, לא תלוי בבריאה. במובנים מסוימים... לא תלוי בבריאה או חלק מן <אז> הבריאה? זהו, במובנים מסוימים לא תלוי באלוהים, ואנחנו ניגע בזה כשנשוחח <אז> <נסוחה אז> עוד דקה על אריסטו, כי מי שעשה את המהפך המחשבתי, המחשבתי הזה היה דווקא אריסטו. אבל ניוטון דיבר על זמן שהוא אנטיטי, uh, בישות, uh, uh, כמעט בכל uh, מובן. כמובן שהיה לו כשל כאשר אתה אומר שנהר, שהזמן הוא נהר שזורם בקצב אחיד, אתה חייב להראות לנו, בוודאי מתן ניוטון, כיצד ניתן להוכיח שזרימה יחידה. כדי להוכיח זרימה יחידה, אתה צריך למדוד זמן. בוודאי, כדי להוכיח זרימה יחידה צריך למדוד זמן. זאת אומרת, כדי להגיד שהזמן הוא נהר שזורם בקצב אחיד, אנחנו צריכים מטא זמן. מטא זמן. על זמן. על זמן. וכדי למדוד את, את אחידותו של המטה זמן הזה, כי אם הזמן ההוא לא אחיד, אז ודאי... אתה אני... צריך סופרה זמן. אתה צריך שוב פעם, או מטה, מתה זמן, או סופרה זמן. בקיצור, זה מוביל למה שמכונה בשפה פילוסופית מקצועית ואגרסיה אינסופית. הוא השני שניסה להתמודד עם הזמן כמשך או כרצף, אבל אפילו במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, אנחנו עדיין מוצאים את ה- ת... notions האלה, את הכיוונים ת... האלה. ברקסון למשל. ברסון מבחין בין מה מכנה דיורי, זאת אומרת הזמן כפי שאנחנו חשים אותו. משך? משך, אפשר לומר, כן, המשך, נכון. לבין מה אה, שהוא מכנה זמן האינטלקט. הוא טוען שזמן האינטלקט זה דיסקציה, זאת אומרת אנחנו לוקחים משהו חי ו וחותכים אותו לגזרים קטנים, רגעים, <אח> ובזה אנחנו עושים לו לא עוול, כי בכך אנחנו ממתים את מהותו. ומה מהותו של הזמן? הוא משתמש במילה להר. הוא אומר, מהותו של הזמן הוא הדיורי, והמשך, החוויה הסובייקטיבית של הזמן, כמוה אה, כרצף, זאת אומרת כנהר, והוא משתמש במילה נהר. יש לי הרגשה שבניגוד לאוליארצ'יק, הוא בחור אנלוגי בעולם, לא, שניהם בעצם, בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי. הוא בחור בעולם אנלוגי דיגיאל... בעולם אנלוגי, חושש <laughs> <laughs> בזמנו לא היה כל כך דיגיטלי, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אבל <זאת, laughs> נכון. שהוא אומר שאנחנו יוצרים עצירות דיגיטליות, <laughs> ואומרים כן. עכשיו. כן, כן. עכשיו, עכשיו אנחנו בעצם עושים עוול למשהו שהוא לא עכשיו, עכשיו, עכשיו, אלא הוא... זה נכון ש... זה, זה נכון קרוב הרבה יותר לשירה אה, מאשר לפילוסופיה ריגורוזית, או, או לוגית פורמלית, אה, לדעתי. ואכן מי שקורא את הכתבים שלו מוצא שם השתפכויות נפש על מהותו היפהפייה של הזמן והזרימה הבלתי נעצרת והנערות והיערות. גם טוב. גם נחמד, גם שיטה להתייחס לעניין. Not my cup of tea, אפרופו מה שאני שותה כרגע, אבל זו גם שיטה. בכל זאת, הוא אחד האחרונים שמשתמש בדימוי של נהר כדי להתייחס לזמן ולהראות שהוא משך ורצף. אני רק רוצה לומר שאנחנו דנים בפרק הזה כל עוד הוא יימשך. עד שתיתן לי סימן שאני אוכל להכניס את החורף, אנחנו דנים בפרק הזה בשאלה האם הזמן הוא רצף או חתיכות, האם הוא עשוי? נכון. בערך כמו האור, כמו שהתברר ש... אכן, אכן. הדואליות הזאת של משך, היא הדואליות של גל חלקיק בפיזיקה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לנקודת המשבר הזו כמעט בכל תחום שאנחנו פונים אליו. גם כשאנחנו עוסקים בזמן, אנחנו נתקלים בקונפליקט בין משך לבין... בין דיסקרטי לבין קונטיניוס, לבין רציף. גם כשאנחנו דנים במרחב, כן? הדיונים של איינשטיין במרחב. גם כשאנחנו דנים בגלים וחלקיקים. כשאתה אומר... הבעיה היא מה? הבעיה היא אחת, בכל המישורים האם זה רצף או חתיכות? ייתכן, חלילה וחס, שהמהות של ייתכן שהייקום עצמו דואלי, וייתכן שההבנה שלנו, זאת אומרת התודעה שלנו, היא, היא דואלית. זה הוויכוח הגדול, מה עם מהותו של הזמן, משהו חיצוני או משהו פנימי, ועכשיו ארבע עונות אמרת. יש עוד עונה אחת, כל פעם אנחנו משחררים. כבר משחררים אחת. אחת. זה הזמן לחורך. אנחנו עלינו שמואל וקנין ואני לקחת לנו זמן, שלוש שעות זמן וללבן אחת ולתמיד את עניין הזמן. התוכנית הראשונה, היום, עוסקת בראיית הפילוסופים את הזמן. היא מחולקת לשלושה פרקי זמן על ידי ארבעה פרקי נגינה על ידי שלושה נגנים הסופרים זמן. חויב כלפיי וכלפי, אני חושב, השומעים להסביר כל דבר שנראה לי לא נהיר. Mm -hmm. אני גם רוצה להקדיש את התוכנית הזאת לנירה, את שם המשפחה אינני יודע, שכתבה לי מאוניברסיטת תל אביב, שאני מתפרץ תדיר אל דברי האורחים, והם לא כל כך אוהבים את זה, אבל הם מנומסים מדי מכדי לומר לי את זה. ושאני אתן להם לדבר, ואני משתדל לעשות את זה היום, ואני מודה שזאת חוויה בפני עצמה, חוויית האיפוק שלי היא חוויה שממלאת אותי. אז לפני שאני מוסר לך את רשות הדיבור, אני רציתי לומר את הדבר הזה, אבל שאלה אחת רציתי לשאול אותך קודם. כשאתה אומר דיסקרטי, <אז> המילה הזאת שונה... <אז> מן ההכרה שלי. כשאני אומר ביסקייטי אני מדבר על בחור או בחורה שלא מרכלים. לא, הכוונה חושש מכאן לבדיד. זאת אומרת, יחידה שנבדלת מיחידה אחרת. דרך אגב, במרחב ובזמן. תמיד אנחנו מגיעים לפרדוקסים האלה. אוקיי. עכשיו בפרק הזה נדמה לי אתה רוצה לפנות אל השאלה שכבר נגענו בה קודם, האם הזמן באמת ישנו, או האם הוא... מה שנקרא ביידישן אה רדנש, כלומר משהו שהכנסנו לנו לראש. <laughs> טוב, קודם כל אני, בניגוד למאזינן נירה, מאוד אשמח אם תתפרץ, עוזר לי להתרכז בשעות המוקדמות האלה של הלילה. אבל כן, אנחנו עכשיו נעסוק בשאלה שרבים וטובים ואפילו טובים מאוד עסקו בה. זו שאלה, האם הזמן הוא תכונה של העולם החיצון? וגם פה ישנה שאלה פתוחה, מה זה חיצון ומה זה פנימי ומה בדיוק הגבולות ומה זה רקע ומה זה ואיך גוזגים משמעות ואיך אנחנו נבדלים מהעולם החיצון. אבל בוא נניח שאינטואיטיבית כולנו מבינים שיש אנחנו ויש עולם חיצון. אנחנו <אז>? האנשים? אנחנו, כן, אני, אתה, האנשים. אה, <אנ> אנחנו כל אחד בפני, <אח> <עצמת אז> בפני עצמו. <אז> <אז> אומרת, בוא נניח שאינטואיטיבית כל אחד מאיתנו מבין מה ההבדל בינו לבין העולם החיצון, <אז> אם כי אם הוא יישם כלים לוגיים פורמליים או אנליטיים, ייתכן שהאבחנה äh, הזאת äh, תלך ותעלם או תתמוסס, עדיין אינטואיטיבית תקיים. לא אנליטים, תינוק בלי אנליזה רואה את עצמו כחלק, כעולם, כן, נכון? כן, גם, גם, גם זאת גישה. זאת אומרת, באורח מפתיע, הם כלים אה, אה, סינתטיים אינטואיטיביים אם אתה רוצה, והם כלים אנליטיים כנראה מובילים לאובדן האבחנה בינינו לבין העולם החיצון, <אח> וראה פילוסופיות מזרחיות למיניהן. אבל <אח> עוד פעם, לא ניכנס לנקודה הזאת, כאילו... היא פחות אה, אה, רלוונטית לדיון שלנו, נניח, נצא נקודת הערכה שכולנו יודעים שיש אנחנו ויש עולם חיצון, והשאלה היא, האם הזמן אה, זו תכונה של העולם החיצון, או האם זו תכונה שלנו כאשר אנחנו מתבוננים בעולם החיצון, או כאשר אנחנו נמצאים עם העולם החיצון ביחסי אה, גומלין. אפלטון, mm -hmm. שגם כנראה בחור קצת עתיק, אה, אמר שהזמן הוא The moving image of eternity. זאת אומרת... אנגלית הוא לא ידע, אבל... אנגלית הוא לא ידע, כי הוא אמר את זה ביוונית כנראה, אבל זה הדמות החולפת של הנצח, הדמות הנעה של הנצח. הדמות הבבואה כביכול, הבבואה הנעה של הנצח. בדיוק. כמובן שיש פה הנחה נסתרת שיש נצח, כן? ויש הנחה נסתרת שיש בבואה, או לא כך נסתרת. אבל ההנחה, בה"א הידיעה במשפט הזה, היא שיש תנועה. או שיש קשר כלשהו בין זמן לבין תנועה. ואפילו בזמנו של אפלטון היו על כך חולקים חריפים. Ee, בסוגיה הזאת הייתה אסכולה אפלטונית, ומאוחר פלט... הרבה יותר הנאו-פלטונית, והייתה אסכולה למשל של פרמנידס. Ee, האסכולה של פרמנידס, שהיא מיוצגת הכי טוב על ידי זנו מאליה, אס... זנון, okay. בפי אחדים, זינו, בפי okay. אחרים, מאליה, האסכולה הזאת טענה שתמוהה. מושג התנועה הוא אשליה, ובוודאי אי אפשר לגזור משהו אמיתי או נצחי מאשליה. כדי להוכיח את זה, זנו בנה סדרה של... אתה סולח לי שאני קורא לו זנו. כן. זו פשוט היכרות מהשכונה וכל זה. <laughs> אז זנו המציא אה, סדרה של פרדוקסים שנועדו להוכיח שתנועה היא בלתי אפשרית. הפרדוקס הידוע ביותר שלו זה פרדוקס אכילס והצב, וזה פרדוקס, אם נתאר אותו בקצרה, אכילס והצב נמצבים על קו פתיחה של מרוץ. אכילס, ברוחב ליבו, ובהיותו יווני גאה, ועוד כל מיני דברים כאלה, אומר לצו, אני נותן לך פור, זאת אומרת, יש לך מקדמה, מקדמת מרחק. לך אתה 100 מטר קדימה, תתחיל משם את המרוץ. כיוון שאני מהיר ממך בהרבה, אני אשיג אותך בוודאי בתוך אה, חלקי שניות. ואכן הצו הולך 100 מטר קדימה, ומתחיל במרוץ. אכילס אה, מתחיל לא בזמן במרוץ. אלא מאי? עד שאכילס גמה את 100 המטרים הראשונים, הצו גמה מטר. ועד שאכילס גומע את המטר הבא, הצו גומע עשרה סנטימטר. נוספים? נוספים, למטר שהוא כבר גמר. ועד שאכילס גומע את עשרת הסנטימטרים הנוספים, הצו גומע עוד סנטימטר. ולכך אין סוף, כי עד שאכילס יגמה את מיליונית הסנטימטר הבא, הצו יגמה מיליארדית סנטימטר, וכן הלאה. נכון. את הצו לעולם, לעולם יישאר יתרון על אכילס. נכון. הפרדוקס הידוע ל... סליחה, ואיך הוא הסתדר עם זה שבכל זאת האכילס... אנחנו מיד ניגע בנקודה הזאת. אז נראה צודקת, אתה רואה? לא, אני מבקש לחלוק עליה, היא לא תיכנס, אני בטוח. כי זו אכן שאלה פרטיננטית, והשאלה הזאת הולידה ענף שלם במתמטיקה, שזה ענף של החשבון האינפיניצימלי, אבל מיד ניגע בפתרון. הפרדוקס היותר ידוע של זנון, יותר ידוע לפילוסופים מקצועיים, זה פרדוקס החץ. זנון טען, נניח שאנחנו יורים חץ, החץ גומע מרחק בזמן נתון. עכשיו, בואו ניקח את הזמן, שים לב, ונחתוך אותו לחתיכות יותר ויותר קטנות. נניח שהחץ עבר את המרחק בשלוש דקות. עכשיו אנחנו נחתוך את הזמן לשלושה חלקים שווים. אז בדקה, החץ יגמה מרחק שהוא שליש המרחק. ובמחצית הדקה הוא יגמה שישית המרחק, ובעלפית הדקה הוא לא יגמה שום מרחק, הוא יקפא. כי בעלפית הדקה, הוא... אורכו של החץ זו אלפית הדקה. זאת אומרת שתנועתו של החץ מורכבת מהרבה אלפיות דקה שבהן החץ נמצא במנוחה. כי החץ חץ? כי אורכו של החץ, אורכו של החץ הוא אלפית הדקה. הוא אלפית שנייה. הוא או על, על פי, פי שני דקה שני, או על פי שנייה, זה לא משנה, או... הוא, הוא פרק זמן מסוים קטן. Mm -hmm. אז בפרק הזמן הזה החץ נמצא במנוחה. אם תחשוב על זה, אם תנסה לדמות את זה, יש פרק זמן קטן שבו החץ כביכול לא נע. רגע, זה לא משנה אם, אם תחילת החץ או סוף החץ נתפס על ידי המצלמה שמחלקת זמן? אכן, מצלמה זה, זה באמת כלי שיכול להדגים את זה. <אח> אם אנחנו נצלם במהירות מאוד מאוד גבוהה, החץ ייראה כאילו במנוחה. וזו אכן טענתו של, של, של זנון. האמת היא שכשמסתכלים על מטוסים שטוסים מאוד מהר, ומסתכלים עליהם ממספיק רחוק, mm -hmm. ועקרונית אילו יכולנו להסתכל מאוד יותר רחוק, האפקט היה גדל הרבה יותר, נכון. הם עומדים. נכון, כך זה נראה לפחות. וטענתו של זנון, שתנועה אינה אלא אוסף רגעים של מנוחה. זאת אומרת, אין תנועה. זו אשליה שלנו, כלומר חושית. נגיד, אם יש לנו נקודה ארכימדית שעליה אנחנו עומדים רחוק מאוד, או uh -huh. הקדוש ברוך הוא עצמו שנמצא רחוק מאוד, מכיוון שהוא גדול מאוד, הוא רואה את כל הדברים הזזים כעומדים. הנגזרת מכך, למרות שזנו ופרמנדיס ודאי לא היו אנשים דתיים, לא במובן המערבי של ימינו, וגם לא, לא אז, זאת אומרת הם לא ימינו, למשל באלים. אנשים מאוד... ובאלוהי הפילוסופיה? גם, היה דיון בשאלת האלים. למשל, הם שאלו את השאלה, אם אלוהים המציא את היקום וקבע לו חוקים, האם הוא יכול לשנות את החוקים האלה, או הוא יכול לשנות את הזמן? האם הוא יכול להתערב במהלכו של הזמן? שאלה גם אם הוא רוצה. הוא רוצה להתערב במהלכו של הזמן. אם הוא יעבוד ברדיו, אני מניח שהוא יעשה את זה, אבל כיוון שהוא לא עובד ברדיו. איפה היינו? אז היינו ב... בשאלה שאם אלוהים הייתה על נקודה ארכימדית רחוקה מספיק, כן, ה... ה... אצל חלק גדול מהפילוסופים המוקדמים האלה, התפיסה היא שאלוהים רואה הכל במנוחה. זאת אומרת שלאלוהים אין זמן. אין זמן לאלוהים. אלוהים רואה מה שאנחנו מכנים עבר, הווה ועתיד, בו בזמן. Mm -hmm. תראה כמה שפה מוגבלת, mm -hmm. קשה לדבר על הזמן. בוודאי קשה, וגם פשוט... אם אתה אומר לאלוהים אין זמן, אתה מטיל רומום כביכול. נכון. וזה שוב פרדוקס. נכון, ובזה נגע אריסטו, למרבה הפעילה. אריסטו כתב ספר בשם פיזיקה, ובספר הוא עסק בשאלה מתי הזמן נוצר. אז תשובתו של אריסטו היא שהזמן קיים מאז ומתמיד, לנצח נצחים, ותראה מה נובע מזה. תנועה נצחית. אבל אם כך הדבר, וכיוון שאנחנו אה, יצורים אנושיים שמאמינים בסיבה ותוצאה, מי החל את התנועה הזאת? מי דחף את המנגנון בפעם הראשונה? אם המנגנון נצחי, אם התנועה נצחית, אף אחד. אין אף אחד שעשה את זה. במילים אחרות, אריסטו מגיע בדלת האחורית לקביעה שאין אלוהים. הכנסייה למרבה הפלא לא שמה לב לזה. וכתבי אריסטו תקופה ארוכה שימשו ללימוד בכנסייה המוקדמת לפחות. אבל אם הולכים צעד לוגי לא אחד נוסף, מגלים שאין אלוהים לפי, לפי אביסטו. כי אין מי שיעשה את ההתחלה. אין מי שהוניע את המנגנון, המנגנון היה זה. אז הוא חי באיזה מתא זמן, הוא חי בזמן שקדם לזמן. וזו הנחה לא מסתברת, כי יש פה רגרסיה אינסופית. מנקודת המבט הפילוסופית לא סביר לשאול ולענות על שאלות האלה. אנחנו נמצאים בהתנגשות גם עם הגדרת מהותו של האלוהים. שפינוזה ירחיב על זה מאוד. מי שלקח את אריסטו צעד אחד קדימה, היה פילוסוף בשם יוהנס קוטוס. אתה שם לב שלא מסתכל ברשימות, זה כבר אסוציאציות חופשיות, אתה... אז דווקא טוב שהתערבת. כן. יוהני סקוטוס, שכשמו לא חינהו, לא היה סקוטי, אלא אירי, שחי במאה ה-9, לקח את... את אריסטו צעד אחד קדימה, וקבע שכיוון שהזמן הוא נצחי, לא ייתכן שהייתה בריאה, ואין סיפור בריאה, וכפסע היה בינו לבין להגיד שאין אלוהים. 400 שנה הכנסייה הפילה חרם על הכתבים של יוהני סקוטוס. ועוד בשנת 1255, 1225 נשרפו כתבים שלו בפומבי באותו דפי כאלה. אז זאת אומרת, יש כאלה שהמשיכו את אריסטו ויש כאלה שהבינו שהעיסוק בשאלת הזמן הוא עיסוק מסוכן מאוד מבחינה תיאורגית. <מסוכן>, מסוכן מאוד. אם יש משהו שיכול לערער את מהותו ואת קיומו של האלוהים זה העיסוק בעיני אנשים לפחות, <מסוכן> כמובן. זה העיסוק בשאלת הזמן. ויוהנה סקוטוס לא היה היחיד שהתפקר במרחבות. שמו סקוטוס? סקוטוס. אני רוצה לדעת איך לחלק את זה. כן, יוהנה סקוטוס. סקוטוס. השם הממלא שלו זה יוהנה סקוטוס וגניאה. אבל הוא לא סקוטי כאמור, הוא הביא כן. אז נא לקחת את זה בחשבון, היבים הם אנשים מאוד עצבנים שטועים במוצא שלנו, שאומרים שהם סקוטים. אבל הוא לא היה היחיד שהתמודד עם השאלות של אלוהים, זמן, יקום וכן הלאה. אוגוסטינוס למשל, סנט אוגוסטינוס. איך קרא לו ראסל, הדוקטור של הכנסייה. אוגוסטינוס אה, התמודד בסדרת כתבים עם השאלה ולא לא הצליח לצאת מזה כל כך טוב. אוגוסטינוס הוא בסביבות אה, המאה הרביעית לספירה. ממש, המתובן. ממש אבות, הכנסייה. ממש מאבות הכנסייה, נכון. אוגוסטינוס לא יצא מהסיפור כל כך, ב-Flyying colors, כמו שהיום אני לא יודע מה קורה לי עם אני משתמש בה על המידה, אבל הוא לא יצא כל כך טוב מהסיפור הזה. פוגוסטינס הגיע למסקנה שהזמן נברא יחד עם העולם, ובלא ברירה שאלוהים נברא יחד עם הזמן ויחד עם העולם, ושאולי יש אחידות בין השלושה של שלוש מניפסטציות, שלוש פנים של אותו דבר. אבל אז הוא נתקל בבעיה. מה שלוש ה... אלוהים, הזמן והיקום, הבריאה. היקום הוא המרחב או לא? זהו, מעצם ההבחנה מסתבר שהוא חשב על היקום כיקום מרחבי, אבל זה היה טבעי לזמנו. זאת אומרת, זאת אומרת, זמן והייחוד. הייחוד בין זמן למרחב, הייחוד המחשבתי, בין זמן למרחב מתחיל בערך מכאן, לא לפני כן. לפני כן הייתה הבחנה די חריפה, למרות, למרות שגם פילוסופים מוקדמים נתנו לזמן אופי מרחבי. למשל, הם דימו את הזמן לקו ישר, שיש בו נקודות, נקודות, נקודות, כמו שבזמן יש רגעים רגעים, וזה דימוי מרחבי. בכל אופן, אוגוסטינוס, שיצר את הזהות הזאת, נתקל בבעיה. כי הזמן של בני האדם מורכב מעבר, הווה ועתיד. לא ייתכן שאלוהים יש לו זמן כזה, שגם הוא מורכב מעבר, הווה ועתיד. מה, לאלוהים יש עבר? יש לו הווה? יש לו עתיד? אלוהים, זמנו של אלוהים הוא זמן קפוא, מין קרחון ענק, ש... ואלוהים יכול לראות בו בזמן את העבר, ההווה והעתיד. אז איך יצא מזה אוגוסטינוס? אז הוא אמר, לא תראו... לא, סליחה, ואת זה הוא קיבל כאקסיומה. ש... שכך אלוהים. אלוהים רואה, כן. כיוון I... שהוא ממייסדי הכנסייה, אני כן. מניח I... שמה שחשוב לו זה לא להגיע לחקר האמת בעניין הזמן, אלא, אלא the... le... כן. להוכיח ש... נכון. שאלוהים... ליישב דוקטרינרית, וכייר. ליישב דוקטרינרית כן. okay. ה... ה... נכון. דרך אגב, איינשטיין רואה ככה את אלוהים, למרות שהאשל לא משתמש במונח אלוהים. זה... אנחנו עוד נגיע לזה בפרק הבא פיזיקה. Okay. אבל... אז איך הוא יצא מזה? הוא אמר ככה, זה נכון שבני אדם רואים עבר הובב ועתיד, אבל עבר זה זיכרון בכלל. ועתיד זה ציפייה, mm -hmm. וזיכרון, שים לב איזה פלפול, וזיכרון וציפייה הם דברים שבהווה. זאת אומרת, אין עבר ואין עתיד, mm -hmm. יש זיכרון שהוא הווה, mm -hmm. הווה שהוא הווה, וציפייה שהיא הווה. Mm -hmm. זה מה שאנחנו מכנים עבר, הווה ועתיד, ולכן גם, mm -hmm. זמה, גם הזמן שלנו הוא זמן קפוא, זמן ההווה. נכון מאוד, אז, אז הוא בעצם, אם אנחנו שואלים בפרק הזה האם הזמן ישנו, או הוא un-redredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredred אבל נאונטולוגי, כן, הוא מוחלט, הוא קיים, ושהעולם כולו הוא קונטינגנטי. זאת אומרת, אה, יכול שיתקיים ויכול שלא יתקיים. זאת אומרת, גם הזמן לא תלוי בעולם, לא תלוי בצופים או בבריאה. תומאס אקווינס אמר שהזמן קיים והעולם יכול להיות קיים יכול ויכול להיות לא קיים. לא יכול להיות קיים ויכול להיות קיים. ולכן צריך את אלוהים כדי לקיים את כן, העולם. כן, זאת אומרת, יש אלוהים, יש זמן, יש זמן, ולא חייב להיות עולם. אה, ואין קשר גומלין בין אלוהים לזמן? אקווינס לא עסק בזה, uh -huh. הוא לא עסק בזה. אה, מאוחר יותר, הוגים מאוחרים יותר שפרשו את אקווינס, אה, אה, ביניהם שפינוזה, כן? אני מזכיר אקווינס אה, 1225 כן. עד 11... אלף... איש, אה, איש חכם וחשוב מאוד, ה, מבשר הפיזיקה המודרנית למעשה בהרבה מובנים. הוגים מאוחרים יותר שעסקו באקווינס, ‫הרשו את הזמן כפן של אלוהים. Mm -hmm. ‫עוד פעם, כמניפסטציה, ‫כהתגלות mm -hmm. של אלוהים. Mm -hmm. um, ‫יש כאלה שהתייאשו. ‫ויטגנשטיין, למשל, ‫בטרקטט הלוגי-פילוסופי, ‫אנחנו קופצים מאוד, חוזרים מאוד, ‫לא נורא, זה okay. מסע נחמד בזמן. בזמד. ‫אז וויטגנשטיין, למשל, ‫בטרקטט הלוגי-פילוסופי, ‫מדבר ומדבר, ‫וכולנו יודעים שהוא ידע לדבר ‫וידע לכתוב ואהב לדבר ואהב לכתוב, ‫נקודות מסוימות היה גם אומן. ‫אז הוא כותב וכותב, וכותב, וכותב, וכותב ו שהזמן הוא לא יכול להיות אמיתי כי הוא מלא סתירות ופרדוקסים. מח הרבה יותר פשוט ממנו. ארץ מח שהיה פילוסוף ופיזיקאי, ועל שמו המח המפורסם של מהירות המטוסים, כן? אז ארץ מח שהיה יותר פילוסוף מפיזיקאי, במאה ה-19. ארץ מח אה, אה, הוא הרבה יותר ישיר מביט והוא אומר הזמן, הסיבתיות וכל זה זה אמונות טפלות מימי הביניים. ציטוט. אמונות טפלות מימי הביניים. המדע המודרני אסור לו שיהיה טליאולוגי, זאת אומרת אסור שהמדע המודרני יניח כיוון, אין כיוון. דבורה לא עפה לפרח כדי למצוא צוף. אלא? היא עפה לפרח והיא מוצאת צוף. זאת אומרת הוא פנ... פנומנולוג, הוא מתאר תופעות. הוא, הוא אומר מה הוא רואה. הוא אומר הוא, רואה, לא מי... הוא, לא הוא, מכניס... מסרב. הוא מסרב להכניס קשרים. הוא מסרב לתת הסבר. נכון. לסיבה. אין סיבה. אין סיבה, אין תוצאה, אין זמן, אין הקשרים, אין את הדברים האלה. זה הכל במוח שלנו, וזה הכל שרידים מימי הביניים. אנחנו קרובים לימי הביניים במבט היסטורי, ולא הספקנו להשתחרר מהשטויות האלה. אז ימי הביניים איבדו את שמם הטוב. אז ימי הביניים איבדו את בתוליהם, זה היה מח שעשה להם בכלל, הייתה אסכולה שלמה של הפנומנולוגים, שהידוע שבהם זה הוסרל, כן? שאמרה שלא די שאסור, זאת אומרת אפילו מה שמח רוצה לעשות, להגיד הדבורה עפה אל הפרח, אפילו את זה אסור לעשות. אלא צריך לדבר על זה, על, צריך לעבור עוד רמה ולהגיד אנחנו צופים בדבורה עפה אל הפרח. 아, הוא, לא ה... הוא לא יודע הוא לא יודע. לא, הוא לא יודע. הוא, רק ש... ש... כן, של... הוא לא... אומר, אומר, אני מכיר רק דבר אחד, Husserl. בזה אני בטוח. אני לא מכיר דבורים, ולא מכיר יקומים, ולא מכיר אלוהים, ולא מכיר זמן, ולא מכיר שום דבר. הוסרל mm -hmm. מכיר את הוסרל, בזה הוא בטוח. Mm -hmm. אני חושב משמעני קיים, זה, okay, זה okay. קרטיזיאני. Okay. אני מכיר רק את הוסרל. והוסרל יודע שהוא צופה בדבורה שעפה לפבע, אז הוא ידבר על זה. זה, פנומנול... פ... פ... פ... 아... זה התפיסה הזאת, היא פנומנולוגיה טרנסדנטלית. אתה okay. היית okay. רוצה שאיש כזה יהיה ראש המועצה שלך? אני רואה שווקנין בא לשלם קאנט עונה, אני רואה. זהו, אז זה ממש על קצה המזלג, ולא הזכרנו איש חשוב אחד, ואני מקווה שיש עוד זמן, כי בלעדיו פשוט אי אפשר, וזה כמובן קאנט. קאנט הוא קצת בעייתי. קודם כל, קאנט... הכריע חד משמעית לטובת הקביעה שהזמן, ודרך אגב הוא רוב אפילו, הוא מייצג את רוב הפילוסופים בכל הדורות. רוב הפילוסופים בכל הדורות הכריעו בעד הקביעה שהזמן הוא תוצר של חושינו. תוצר של החושים, מודל אנליטי במוח, תוצר של האבולוציה, כי אלה שהייתה, פיתחו תחושת זמן שרדו, ואלה שלא, אז הברדלס טרף אותם, כי הם לא יכלו. אני הם לא ידעו כמה זמן ייקח להם לברוח. למשל... או אנחנו... שלא הבינו סיבה ותוצאה. אנחנו עכשיו... בתור נהגים, כן, רואים? כן, בתור, כן, בתור, נהגים... <laughs> כן, <laughs> כן. לא יכולנו לנהוג, <laughs> לא לא <laughs> לנהוג <laughs> כן, גם, דרך אגב, זה, זה לא רק הערכת זמן. גם בתור אה, נהג וגם בתור אחד שנמלט מברדלס בספארי לא מוצלח, אז אה, אתה ודאי תודה שסיבה ותוצאה עשויים להיות חשובים. נכון. לכן אני לא רוצה אז... קאנט וכל האחרים, ואני באמת, אני הבאתי פה רשימה שלמה, אבל פשוט אי אפשר להספיק, זה המונים, הכריעו אה, בעד זה שהזמן הוא דבר של החושים, שלנו. עכשיו, קאנט פיתח את זה מאוד מאוד, הוא דיבר על הזמן כאנשאונג, שזה בגרמנית אה, נקודת מבט, או... אה, השקפה? כן, זה לא וולט אנשאונג, זה אנשאונג, זה הפעולה של לראות, זאת אומרת, צורת הראייה, או צורת ההשקפה, צורת התפיסה. Uh -huh. הוא אומר שהזמן הוא אנשאונג, גם המרחב הוא... למה לא? הסיבט לא טוב? לא, זה לא הספק. אנשאונג זה ממש דבר אקטיבי, אתה יודע גרמנית, אבל זה ממש דבר אקטיבי. זאת אומרת, זה פעולת הראייה. צפייה. פעולת הצפייה, בדיוק. איך אתה מביט על העולם. וולט אנשאונג זה דבר רחב יותר, אנשאונג זה הפעולה. אז הוא אומר ש... דרך אגב, מפרשים מאוד לא נכון אז אומרים שהוא כתב שהזמן והמרחב הם אינטואיציות, והוא אף פעם לא אמר דבר כזה. הוא אמר שהזמן והמרחב הם אמנגדגן, זאת, זאת אומרת צורות מבט. מה זה אומר? קאנט <coughs> מודה <coughs> שיש uh, יש אי שם מציאות, uh, או מה שמכונה בשפה יותר מקצועית נו אמנה, זאת אומרת uh, דברים אמיתיים. Uh, יש דברים בפני עצמם, אלא מאי? גם הוא אומר. את הדברים האלה שהם בפני עצמם, שהם אמיתיים, סוטוספיקט, את הדברים האלה אינך יכול לתפוס. המוח שלך לא מצויד לתפוס את הדברים כפי שהם. אז מה אתה כן תופס? אתה תופס את האינטראקציה שלך איתם. יש במוח שלך סדרת מודלים ומנגנונים, ככה אומר קאנט. המודלים והמנגנונים האלה תפקידם לתפוס את ההיבט החיצוני, או את יחסו, כלשהו, עצם האינטראקציה עם הדברים כפי שהם. והזמן זה אחד המודלים האלה. יש מודל של מרחב, יש אה, 12 מודלים. כל מודל כזה מכונה קטגוריה אפריורית. כן? אז יש 12, 12 קטגוריות, ואחת מהן היא הזמן. אה, אני חשבתי שהוא הבחין במרחב, בזמן ובקטגוריות. נכון, יש 12 קטגוריות ויש מרחב וזמן. זאת אומרת, יש סך הכל 14 מודלים. Uh -huh. אני, מודלים אני אומר מודלים, הקטגוריות הן גם כן מודלים. Uh -huh. יש 14 מודלים להתייחסות אל העולם. 12 קטגוריות, מרחב וזמן, שמאן שאונגן. אז כמו שהקטגוריות הן מודלים להתייחסות, גם המרחב והזמן הן מודלים להתייחסות. והם כולם נמצאים אצלנו, ב... אצלנו ב... בראש, אצלנו במוח. הגל <סת> הרחיב על זה קצת ואמר שהמודלים האלה פותחו כיוון שאנחנו יצורים מוגבלים שמתמודדים עם בעיות בלתי מוגבלות או עם נושאים בלתי מוגבלים. הזמן הוא לא מוגבל, היקום לא מוגבל. היום אנחנו חושבים קצת אחרת, אבל אז ככה הוא חשב. וכיוון שאנחנו מוגבלים, אז יצרנו מודל. מה זה מודל? מודל שובר, מודל מקביל, מודל סוגר. מודל הוא אנושי. כדי שנוכל... להתמודד אני, בכלל. אנחנו הקטנים כן. נוכל צ... לטעום משהו. כן, גם, גם מי... ילד בונה מודל של ההורים שלו. כשהוא מתבגר הוא מגלה שלא היה קשר גד... רב בין המודל הזה לאמת. אבל צורה... הוא מתמודד <ע> כך. <ע> כשהוא גדול אז הוא משנה את ההורים הוא משנה את המודל. אבל הוא לא יוכל לעולם לדעת את ההורים זה? שלו. בדיוק, הוא לא יוכל לדעת את הוריו. כמו שהוא לא יכול לדעת את היקום או את הזמן וכאן הוא צריך את 12 הקטגוריות ואת הבריכה ואת הזמן לפי, לפי כאן. שופנאוור הזרחיק לכת עוד יותר. שופנאוור אמר שלא די שאי אפשר לדעת את הדברים כשלעצמם אלא אי אפשר לדעת גם את עצמנו, גם, גם קטגוריות גם אי אפשר לדעת כלום, אפשר, רק דבר אחד אפשר לדעת בוודאות, ועוד פעם זה קצת קרטזיאני, וזה שיש רצון, שאנחנו... קרטזיאני זה מלשון דקארט. כן, סליחה. וזה שיש רצון. זאת אומרת, שופנאו אמר, הרצון קיים. זה דרך אגב קצת אה, פלגיאט מעיקן, כי גם קאנט אמר, הרצון קיים, ו... זה... אולי הם הגיעו שניהם לאותה מסכנה. או שהגיעו לאותה... יכולים לא... לנו לחשוד בכשרים. כן, חס וחלילה, בוודאי לא בשופנאו, שהיו נטיות התאבדות, ועוד כל מיני לא רוצים הוא אמר שיש רק את הרצון, והרצון שלנו הוא חסר זמן. כי כשאנחנו רוצים, אנחנו, נגיד אנחנו רוצים משהו, אני רוצה עכשיו טה. אני לא יכול לחלק את הרצון הזה, אין, אין בו נקודות דיסקרטיות, אני לא יכול להגיד, אני רוצה. אני רוצה אני, זה, זה חסר זמן, זה מיידי, זה כולי, זה בלתי ניתן לחלוקה, זה שם. אז במובן הזה, הרצון הוא דבר חסר זמן, ויש לו תכונות, אם שמת לב. שדומות לתכונות של אלוהים. לרצון. לרצון, <melee> או לתכונות של היקום. זה מעניין, איך? הרצון שלנו אחיד, אחד, בלתי ניתן לחלוקה, מיידי וחסם זמן. אלה תכונות של אלוהים. ואלה תכונות של היקום האידיאלי, האבסולוטי. זאת אומרת שהרצון שלנו הוא יקומי. או שאנחנו חלק מהיקום, אנחנו מזוהים עם היקום דרך הרצון שלנו. אנחנו חלק מן הרצון? 아, לא, אנ אנחנו רק רצון. אנחנו רק רצון? רק רצון. האמת שבנו זה הרצון. עכשיו, למה הזכרתי את כל זה? כי זה דיון בפני עצמו, מה זה רצון, מה זה אנחנו. למה הזכרתי את כל זה? כי שופינאו טוען שאנחנו רק הרצון, ושהרצון חסר זמן, מכאן שאנחנו חסרי זמן. ועוד פעם, הזמן זה איזו אשליה, איזו המצאה שאנחנו נמצאים כדי להתמודד. כדי להגיע בזמן? כדי להגיע בזמן, למשל, כן. לזה כן. יש לך שעון. תגיד, זה זמן טוב להכניס את האביב, כי אחרת התוכנית תיקתע באיבה. אביב, עכשיו אביב. עכשיו אביב, לא, <laughs> אני חייב ללכת <לנסת laughs> סביב <laughs> השעון, <laughs> יש לי <Hey>, התניה. <laughs> <laughs> ביום רביעי הבא לדבר על הזמן על פי הפיסיקאים, וביום רביעי אחרי זה על הזמן לפי שמואל וקנין. זה אפרופו לאובנות, אני מבין. קצת מחשבות על הזמן. תראה, גם ענווה מוגזמת היא סוג של היברי. אמרתי, לו הייתי צנוע הייתי מושלם. אז למה נייחד את הפרק הקצר השלישי הזה? הפרק הזה הוא מין, איך אומרים, איך אומרים חז"ל, מין טרקלין. זה מבוא לפרק הבא. יוק אמר וכתב ב-1690 שהזמן הוא אחיד. כן? הזמן הוא, הוא אחיד והוא ישנו וכן הלאה. הבעיה היא עם מכשירי המדידה של הזמן. זאת אומרת... הרי יש את הוויכוח האם, האם שעון מודד זמן, זאת אומרת האם יש משהו חיצוני לשעון שהשעון מודד אותו, mm -hmm. או שמא השעון עצמו הוא הזמן. הוא, הוא האם... יוצר את הזמן? או שהוא גמור את הזמן, יותר הוא, יותר הוא עצמו את הזמן. הזמן. זאת אומרת האם, האם הזמן זה פשוט כל התנועות סביבנו של מחוגי השעון, השמש העולה ויורדת וכן הלאה, או האם השמש והשעון... והפרחים הפורחים, ובני הנדל עם הקרונומטר שלו, אני לא יודע איך אתה מודד את הזמן, האם הם... סליחה, אמרת, מאוד מאוד מדויק. שעון נקרא. לא, לא, אני לא שוחק עכשיו. אני פשוט לא, לא, אני מבין בזמן. לא, לא, כל האולפנים מחוברים לקרונומטר אלקטרוני, נכון? מאוד מאוד מדויק. מה? כל המדינה מתנהלת על פי זה, ואנחנו קשורים לגריניץ'. אה, נכון, גריניץ'. אז אוקיי, אז השאלה כולכם, הקונדומטר, הקונדומטר בגריניש, האם, האם אנחנו מודדים? כולנו אדוני, מכיוון שאתה מכוון את השעון שלך על פי הפיפסים mm -hmm. של כל ישראל. כן, זה נכון, okay. זה נכון. שאלה היא, מה מייצג השעון שלי? גלילאו אמר שהזמן אינו אילא, אוסף מספרים. זאת אומרת, לכל רגע ורגע אני יכול להצמיד מספר, כל המספרים עוקבים, כל הרגעים עוקבים, מכאן שהזמן הוא מספרים. קצת, <laughs> קצת לקוי <אנלוגית>, מבחינה אבל <laughs> זה מה שגלילאו אמר. בכלל הייתה אז נטייה למתמטיזציה של הכל, גילו אז את המתמטיקה ככלי, כשפה וכל דבר רצו לעשות אותו למתמטיה. זה יפה לזמנם, אבל אני חושב שגם את זה היה צריך לעשות, לא? גם את זה היה איך, איך, איך היינו מגיעים הלום? <laughs> הלום, כן. אז אה, אפרופו איך היינו מגיעים הלום, וייטהד, אה, וייטהד שאל בדיוק השאלה הזאת. זאת אומרת, אה, זו לא הייתה התבדחות מצידי. הוא שאל, אה, אם, הזמן הוא, אם הזמן היה מורכב מאוסף yeah. דיסקרטי של רגעים, מה קושר אותם? <much> למה הם חייבים לעקוב אחד אחר השני? איך היינו מגיעים הלום? <much> התשובה שלו, רק כדי שתראה כמה השפה קצרה וכמה <much> גאונים כמו וייטד, ווייטד, ווייטד היה גאון לכל הדעות, זה האיש שכתב את הפרינציפי המתמטיקה יחד עם ראסל, שזה ספר גאוני. אתה אפילו גאון כזה, איך הוא, איך הוא יכול להסתבך? אז התשובה שלו היא כזאת, הזמן זה באמת משך, כן? והרגעים... וה... הופכים למשך באופן מרחבי. זאת אומרת, רגע זה משך שקשור מרחבית למשך הבא. משמש... אבל זה אומר שהזמן עשוי ממרחב. הזמן עשוי ממרחב, פחות או יותר. אז זה לא כזה... בפיזיקה מודרנית זה אפילו... כן. אם, כן? זה... אבל... כן? כן. זה כמו הבדואי שאומר <אח> שהתחנת שה, הדלק הבאה היא בעוד שתי סיגריות. אני אפילו אצטט את וייטד. אני מצטט את וייטד. הרגעים אינם הם המשכים בעלי יחסים מלחביים. טוב, זה מה שנקרא ואידך זיל אף אחד לא הבין את זה, אני לא מבין את זה, אני מאמין שרבים לא מבינים את זה, אני בספק אם הוא הבין את זה. הפרדוקס שבבסיס הטבע של הזמן, כל הזמן פורץ החוצה. היה אדם בשם, בשם מקטגרד, פילוסוף, ש... נגע, אני חושב, במשהו מאוד מעניין, ולו, רק, ולו גם בגלל שהחשיבה שלו הייתה מאוד uh, סדורה, הוא לוגיקן ועובד עם uh, אותיות, זאת אומרת אלגברה, הוא עובד בצורה אלגבראית וכדומה. הוא עובד משהו מאוד מעניין. הוא אומר איך אפשר להתייחס לזמן, יש שתי צורות. אחת, עבר עובר ככה כולנו מתייחסים. צורה שנייה, אני יכול לבוא ולהגיד, הנה רגע, והנה רגע שלפניו, והנה רגע שאחריו. גם זו צורת התייחסות לזמן. מה זה עבר הווה ועתיד? עבר הווה ועתיד זה רגע, רגע שלפניו ורגע שאחריו. זאת אומרת, יש זהות בין שתי הצורות, שתי צורות הרפרזנטציה של הזמן. אבל הצורה השנייה היא חסרת זמן. אין בה אין בה <ע ע> יש רגע, רגע שלפניו ורגע שאחריו. <ערב> מהבחינה הזאת זה באמת מרחבי. כן, אין צורה. אתה צורך. יכול להצביע ולהגיד, <ע> מ, <ע> זה מימינו הרגע של... נכון. ומשמאלו עוד רגע. זה צורה לויזואליזציה של העניין. אז הוא אומר רגע, אם רגע, רגע, כן. כן, רגע ורגע לפניו, ורגע אחריו, זה הווה עבר ועתיד, סימן שאין בכלל זמן, אין תנועה, אין זרימה, זה הכל מוסכמה של הצופה. או, זה כבר מתחיל להיות מעניין. למה זה מתחיל להיות מעניין? כי הנושא של מוסכמת הצופה, זאת אומרת, כשהצופה מתחיל להיות יותר חשוב מהתצפית, כשאנחנו מייחסים את הזמן ובעקבותיו את המרחב, או להפך, אל צופן מסוים שיש לו נקודת התייחסות שרירותית, אנחנו מגיעים אל איינשטיין, אל תחילת המאה ה-20, ואל מה שאנחנו מכנים הפיזיקה המודרנית, ובזה אני מאמין לעסוק בתוכנית הבאה. בקית. I call your smile as maniagea. Thank you.